Minél inkább elnyúlik a tél halódása, annál káprázatosabb lesz a tavasz. A zord napoknak utolsóin a dalos madalak hajnali karénekére ébred a táj, szívből óhajtván a közelítő újjászületést. Érezhető, hogy nem soká kell várni, hamarost beköszöntenek a legtisztább színek, illatok, ízek, formák, összetételek, amelyek talán még mindig és mindennek dacára jobbá telték a világot. Ilyen időkben úgy tűnik, a természet már-már a művészet szakába vág. Hedrikről Budapesten mindenki kedvezőbb véleményt alkotott, mint ő maga. Nyúlánk alakja akár férfias is lehetett volna, ha nem annyira önbizalom hiányosan görbe a tartása. Ha megszólalt, néhány zavart am vagy ham bukott ki a száján az értelmes szavak előhídnökeként. Ha izgatott volt, szünet nélkül rágta az ajkát, s körömmel tépte a bört a hüveikúja felső percéről első vérig néha tovább. Noha arra törekedett, hogy hibátlanul beszélje az apa nyelvet, olykor angol kifejezéseket szúrt a magyarok közé, szinte öntudatlanul. Mondatai zöme kérdővé kunkorodott, akkor is, ha száz százalékig biztos volt a dolgában, ami nála azért ritkaság számba ment. Társaságban félreült a sarokba, sértett arckifejezéssel figyelte azokat, akiknek sikerült ellazulniuk. Közönséges viselkedés mondta, vagy inkább gondolta róluk, pedig irigyelte őket. Mekintos klasszik számítógépén nyitott egy fájlt, melyben naplójegyzeteket írt, egészen rendszertelenül, amikor éppen eszébe jutott. Magyarországon már magyarul kezdetben igen hibásan. Ragaszkodott ahhoz az elavult kompjúterhez, ha valaki ajánlott a cseréjele hüledezett, de hisz ez egy ipari műemlék. Arra célzott, hogy az egyik prototípust elhelyezték a Tudomány és Technika Múzeumában, Washington DC-ben ő a saját szemével látta. Három könyvet is végigolvasott a Mekintos Birodalom létrejöttéről, elképzelte a két tinédzsert, amint valamelyikük szüleinek garázsában összebuherálják a user-friendly számítógépet, melynek sikeréből kinőtt a világvállalat. Egy csodás történet leginkább gyerekkora meséire emlékeztette. Apja esténként odaült az ágya mellé, szemét félig lehúnyva fogott bele, egyszer volt, hol nem volt, és elindult a legkisebb fiú a nagyvilágba, szerencsét próbálni vándorbottal a kezében, tarisznyával a vállán, melyből sosem hiányzott a hamuban sült pogácsa. Változatos kalandok végén épp úgy elnyerte a fele birodalmat a király kisasszony kezével, mint a mekintos fiúk a hírnevet és a dollármilliárdokat. Ezek szerint vannak, lehetnek még csodák. Henrik csupa rossz hírű public schoolba járt, a Flatbush Community Schoolba és a Lee High Schoolba a ligakat rajta kívül fehér tanuló. Az alsóbb osztályokban a fekete bőrszín volt a jellemző, a gimiben egyre inkább a sárga. Jól értette a beszédüket, a feketék szlengében épp otthonosan mozgott, mint a sárgák nazáris hadalásában. A tanárok beérték azzal, ha az órák leperegtek anélkül, hogy a nebulók összeverekedtek volna. Az oktatók többsége fegyvert vagy önvédelmi szprét tartott a zsebében vagy a táskájában. Úgy tartották Henrik kis gyönge fölfogású. Példa megoldáskor gyakran csak rákokott a fehér táblánál, melyhez hiába láncolta oda a karban tartó a filc iront, valaki mindig ellopta. A gondosabb tanerők a sajátjukat hozták, a gondatlanabbak lemondtak a tábla használatáról. Ám kevés gondos tanár dolgozott azokban az iskolákban. Henrikre háromszor lesett az osztályismétlés ismétlés Réme, végül mégis sikerült 12 év alatt abszolválnia a tankötelesség megszabta szenvedéseket. Egyik tanára sem vette észre, hogy alapjába véve jó eszű fiú, csupán a memóriája nem működik. A legalaposabban bebiflázott anyag is kihullott a fejéből, mire felszólították. A nevek és a számok összekeveredtek az agyában, arra viszont kristálytisztán emlékezett, hogy a könyv hanyadik oldalán szerepelt a kérdéses szöveg, és milyen betűtípussal, színnel, tördelésben. Látta, de nem tudta elolvasni. Tíz éves korában szemüveget kapott, remélte ez segít, ám csak annyit változott, hogy a betűket és számokat elképező vonalkák nagyobb méretben betültek föl, elolvasni a továbbra sem sikerült őket. Szórakozottsága már pici gyárek korában is szóbeszédtárja volt. Ha a nagyanyja, aki tő Remminek becézett a dényomán, lekülte a kínai fűszereshez, ahol felírásra vásárolhattak, Henrik szinte minden alkalommal elfeledte, mit kéne vennie. Találomra kért ezt-azt Sicsunk bácsitól, akinek az unokái közül egy-kettő rendszerint osztálytársa volt. Amennyiben Grammy listát írt neki, akkor papír e papírfecnit hagyta fönn a lakásban, vagy elút útközben. Egyszer az iskolában adatlapot kellett kitöltenie, s ő mindkét szülője rubrikáját üresen hagyta, képtelen volt fölidézni a pontos nevüket – mentegetőzését, már rég meghaltak, Mrs. Barber nem fogadta el. Egy fehér, angol száz, protestáns kisfiúnak tudnia kell, kikből sarjat. Henrik azzal is beérte volna, ha tudja, mit jelent a sarjat, eme Middle English ige alak, melyet a tanárnő Shakespeare-től vett. Rémülten pislogott a szemüvege mögül, mint rendesen, ha a feleletét várták. Emlékezetem megbízhatatlansága az évek múltával nem csökkent, fokozódott. Közel ismerőseinek a nevét félvejtette ki, hát, ha nem jól tudja, okkal. Még nagyobb akadályt jelentettek a számok. Ha a Hervi Avenue 82-ben volt hivatalos, a 28-ban tudakozódott a keresett címiránt. Hiába akart mindent fölírni, már amikor elhangzott a 82, az ő fejében 28 képződött, vagy 39 vagy 173. Ezt bocsátotta a papírra a Tolla hegye gyűlölt telefonálni, mert a noteszéből kiolvasott szám szétpárolgott az agyában ama tized másodperc alatt, még fölemelte a kajlót. Megnézte újra a noteszban, ám a memóriája, akár az ereje vesztett mágnes, most is a szükségesnél hamarabb ejtette el a számot. Ruhacsipesszel feszítette kitárt helyzetbe a könyvecskét, és a telefonnak támasztotta, hogy végig a megfelelő soron függhessen a tekintete. Képeket és dallamokat viszont hibátlanul rögzített, így az iskolai énekkarok mezzószólamának oszlopává lett. Gremmi szerette volna, ha tanul zenét, ám a külön órákra nem jutott pénz. A lihá énektanára miszer masztini néha foglalkozott vele, tanított a Henriknek azonban a kotta olvasáshoz nem volt türelme. Tizenévesen sikert aratott szabadkézi rajzaival, s a gimnázium fazekas szakkörében formázott korsokkal és csuprokkal, de onnan is hamar kimaradt, mert Miss Lobello megjegyzést tett a szemüvegére. Tény, hogy már az általános végére elérte a negyedik dioptriát, a kereklenség nagyításában a szembogara olyan hatást keltett, akár a nyugtalan halaké. Hiába erősködött Grammy, Henrik az érettségi után nem postázta a jelentkezési lapját sehová, biztosra vette az ő eredményeivel csupán a legsilányabb állami egyetemekre juthatna be, azoknak a diplomájával kitörölheti majd a fenekét. Két tervet fontolgatott. Egy. Jelentkezik a haditengerészetnél, ott mindenkit bevesznek, aki bírja a gyűrődést, a hivatásos katonai pálya nem annyira rossz békeidőben. Kettő. Munkát vállal a Roosevelt Evnyu 47 vagy 74 szám alatti kis ügyvédi irodában, ahol tetszett neki a dús idomú titkárnő. Nyarant a kifutó fiúként dolgozott a Domino Pizza cégnél. Vállalat alapszabálya, hogy amennyiben a telefonhívástól számított 30 percen belül nem ér célba a rendelés, a kuncsavtnak nem kell fizetnie érte. Abban az ügyvédi irodában a titkárnő szinte minden alkalommal így fogadta. Lejártál a 30 perc. Az esetek többségében viccelt. Henrik azonban rendre azt válaszolta. Akkor ingyenben van a pizza, jó étvágyat, hölgyem. Kifarolt a helyiségből, tekintetét egy pillanatra sem szakítva el a nő tömött Nedves álmaiban odafúrhatta be a fejét a forró dombok közé. Az egyes terv hamar dugába dölt, a szemüvege miatt kiszuperálták. A kettes terv működni látszott, ajánlkozását a titkárnő továbbított az illetékesnek, és a cég tulajdonosa behívta Hendiket job intervjúra. Miért éppen nálunk keresel munkát? Vonz az igazság. A testes ügyvéd vállalat vont, futári állást ajánlott szeptember 15-től, két havi próbaidőre, gyalázatos heti bérrel, és a kevés értékű biztatással. Aztán majd meglátjuk. Henrik azonnal rábólintott, Grammy örül majd, hogy állást szereztem, gondolta. Különben is, még előttem az egész hosszú, izgalmas nyár. Két fiúval barátkozott a gimnáziumban, mind a kettő az álláig sem ért, kis termetű koreaiak voltak. Ők hátizsákos európai körútra készültek. Henrik addig főzőcskésztek, remít, még engedélyt kapott, hogy kivegye a bankból a savings ekkontja tartalmát, a nyaranta összesporolt pénzét, hogy a haverjaival tarthasson. Egy feltörekvő légitársaság csártergépén keltek át az óceánon, a e diákoknak szánt repülőúton semmiféle ételt vagy italt nem szolgáltak föl. A két koreai rengeteg kaját hozott magával megkínálták. Henrik a túlfűszerezett gombócoktól heves gyomorgörcsöt kapott, s fél óránként áll sorba a gépfarában a vécénél. Barangolásuk útvonala a Youth Hostel katalógus szerint alakult, Azokban a városokba igyekeztek, melyekben az ifjúsági szállót az ára, a fekvése és tisztasága alapján e kötet szerkesztői magas pontszámmal ajánlották. A maximális 10 pontot Kelet Európában egyetlen úfosztell nem érdemeltek ki, nyolcat kapott a prágai, hetet a budapesti, mely csupán a nyári időszakban üzemelt, más hónapokban dormitori, tehát kollégium. A két koreait nem érdekelte Kelet-Európa. Most már vasfüggön, sincsen pont olyan lehet, mint Jugot európa csak szegényebb. Az egyik. Henrik mondta nekik, hogy ő magyar származású, látni szeretni az óhazát. Ennek hallatán a másik koreai elbizonytalanodott, végül azonban ő is vonzóbbnak találta a Dél-Tirolt és Olaszországot. Ekkor még Bécsben jártak, megállapodtak, hogy tíz nap múltán találkoznak Velencében, ahol nincs jó youth hostel, ám Velencét akkor is látni kell. Az osztrák-magyar határt Henrik egy német fülkéjében lépte át. Arra számított, hogy valamiféle meghatottság vesz rajta erőt, de semmi nem történt. Jellettelen vámépületek, szemtelen egyeruhások hasonlóan Európa más ország átlépőpontjaihoz, csak a sorállás hosszabb. Váltakozó szerencsével autóstoppolt Budapestig, ez számára ismeretlen közlekedési módról még a Brooklyn közösségi könyvtárban olvasott a napi 25 dollárral Európában című kiadványban. Tapasztalhatta, vadidegen autósok tényleg bebeveszik a kocsikba az útszélén integetőket. Imádta csinálni. Nem értette, hogy a kivénhet hippik, akik ugyanott lengetnek, miért mondogatják, bealkonyult a hitchhiking korszakának, az autósok félnek a stopposoktól, bezzeg be a 70-es években. Az utolsó szakaszt egy téglaformájú, elől-hátul furcsán lekerekített autómobilban tette meg, amely iszonyú benzinszagot árasztott. Vezetője egy váltrikósnála alig valamivel idősebb srác gagyogott néhány szót angolul. Henrik kérdésére magyarázik kezdte, hogy ez egy varburg. Kelet-német gyártmány. De már nincsen kelet-német ország, vagy van? Nincs. Viszont mikor ez lett készülve, még volt. Kétizés, két ritmusos, ritmusos Egybe ömlik a benzin meg az olaj! Henrik mosolygva bólogatott, mint aki érti. Amikor az autópályán feltűnt a magyar főváros előjelző táblája, a váltrikós megkérdezte, hová tart. Henrik mutatta a Youth Hostel címét a katalógusban. Szerencséd van, itt megyünk el nála, előtte. A budaörsi szállás betontömbje Henriket Queens közkorházára emlékeztette. A földszinti büfében már aznap két tucatnyi amerikaival futott össze. Ők vitték el a város vadonatújnak tetsző papjaiba, ahol szinte kizárólag angolul beszéltek a vendégek. Ez most az aranyláz időszaka itt, magyarázta Jeff McPherson erős ír akcentussal. Ha kicsit odafigyelsz, megcsinálhatod a szerencsédet. Henrik kicsit odafigyelt. Egy hét múltán írt Gramminek, tudatta, nyár végéig Magyarországon marad. Kérte, küldje utána a kis mekintos klassziket a United Parcel Service-zel, mely már irodát nyitott Budapesten. Csoda érdekes számomra, hogy őseim földjén járhatok. Kár, hogy te nem vagy itt velem. Volna kedved utánam jönni? Tudnék küldeni repülőjegyet? Kiderült, hogy sokkal jobban értek magyarul, mint gondoltam. Gremi, mi miért nem beszéltünk egymással magyarul, hiszen te is magyar vagy, igaz? A papa meg a mama szája átva maradna, most már majdnem mindent lehet itt kapni. Itt-ott a hitelkártyám is elfogadják. Kár, hogy ezt ők nem érhették meg. Gyakran eszébe jutott a két kis koreai, vajon mennyi ideig várták a piacdösen Márkón az árkádoknál. Remélhetőleg nem túl sokáig. Grammy hosszú válaszlevele szokatlan gyorsasággal érkezett. Édes Henrik, örülök, hogy jól érzed magad Budapesten. Nekem az jóformán idegen város, hisz tudod, hogy mi szexárdiak vagyunk. Meséltem neked. Szexárdiak? Esküdni mert volna rá, hogy ezt még sosem hallotta. Az Magyarországomban? Megnézte a térképen. Szexárd. Halkan fölcsendült, kisgyermekkor a éveiből a versike. Szexárdon születtem, színésznőt szerettem. A papa mondogatta ezt a mamának, amikor még minden rendben volt. Nagyokat nevettek. Ő Henrik, totyogós gyerkőc volt, szajkózta utánuk, szikszárd, szikszárd. Ami a papának annyira tetszett, hogy fölkapta, dobálni kezdte, Henrik sikongatott, a mama is sikongatott, a nagymama is sikongatott, a papa pedig újra meg újra levegőbe hajította, egyre följebb és csak skandálta. Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem! Budapestre egyetlen egyszer vittek föl a szüleim tíz éves koromban, amikor intézték a kivándorlási papírokat. A hungária szállodában laktunk a Dunapartján. Menjél el, nézd meg és gondolj rám! Henrique kérést nem tudta teljesíteni. A Dunaparton nem talált hungária szállodát, csak fórumot és interkontinentált. Hebrancs mindig tervezgette, hogy csinálunk majd egy szép körutazást Európában, melynek csúcspontja a magyarországi vizit lesz, ellátogatunk Szekszárdra, amit ő is Szekszárdnak ejtett, mint te pici Ám ő sosem volt képes valóra váltani a terveit. Amiként az indusok jó része inkább az ábránjaiban élt, nem pedig a földön. Szerintem te azt sem tudod, hogy hívták. Pedig mondtam már neked, de soha semmire nem figyelsz oda. Igazamban? Ugye nem tudod? Gamas Kupár. Ez volt a neve. Legyen neki könnyű a föld. Amikor megismertem a Brooklyni Lee Avenue-n egy étteremben. Én ott mosogattam, ő meg pincérkedett. Bizony kicsi Henrik, így kezdődött a mi életünk. Nyughatatlan ember volt, hajtotta folyton a vére, és én nem tudtam visszatartani semmitől. Mire észbe kaptam, már relhiben csücsültünk, mentve egy mocskos utcában, ahol a lakosok 70 százalék az úttestre végezte a dolgát, és ott is aludt. El kellett menekülnöm abból a veszedelemből, amit ő jelentett vissza az ússába a szüleimhez. Soha többé nem mentem férjehez. Henriknek derengett, hallott ő már arról, hogy a nagyapja indiai volt, ám még sosem állt össze benne a kép, hogy ezek szerint vér is csörgedezik az elejében, attól olyan kreol árnyalatú a színe. A New Yorkki taxisoförök nagy része indiai, pontosabban szik, tehát a katonai kaszból való. Némelyik vezetés közben is turbánt visel, olyanok, mint a... Egy gondolatmenet végén leesett neki a tantus, szóval ezért nemrég egy budai ételemben megkérdezte tőle a cigányprímás. Roma vagy? Pardon? A testes férfi jelentőség teljesen bólogatva visszatért a bandájához. Tagadja a csávó. Henrik ezt a szót sem értette. Kedves vagy, hogy invitálsz, de nekem már nincs kedven fölbolygatni a lelkemben mindazt, amit régen lezártam. Kétlem, hogy tudok még magyarul. Ha magyar szavak jutnak eszembe, mindegyikhez valami fájdalom tapad, így hát inkább nem erőltetem. Te ezt alig, ha értheted. Mulas jól oda élvezd az életet, aztán gyere haza. Addigra Henrik már a Mekintos nemrég nyílt óbudai bemutató termében volt eladó. Augustusra hírlapíróvá avanzsált az első angol nyelvű hetilap számára készített tudósításokat Fővárosi Életképek címmel. A szerkesztőség hét tagjából négy amerikai volt, közülük ő beszélt legjobban magyarul. A kulturális rovatot Emma állította össze, ő írta valamennyi cikket, egy nyakig szőkenő, akinek két veszőparipája volt. Ragaszkodott a keresztneve írásmódjához, vagyis ahhoz, hogy a végén az Ennek zömével ellentétben nincs elbetű. Ugyanilyen rögeszmésen küzdött azért, hogy amerikai honfitársai ne viselkedjenek bunkó módjára Magyarországon, ismerjék meg a kis nép művészetét, irodalmát, szokásait. Amint kiderül, hogy Henrik alapjába véve magyar, rögtön fegyvertársnak tekintette és a pártfogásába vette. Mióta Budapesten lakok lehet rá minden okom, hogy megelégedjek. Amely téren otthon nem sikerült semmi, itten ennél inkább. Elfogadják félszeg természetem, meg a furcsa viselkedésem, amihoz a nem egészen tökéletes nyelvtudásom is értendő. Pénzügyem is rendben áll. Annak ellenébe, hogy nem törekedek arra rá, szinte csak magától alakulnak ki a dolgok. En fogalmazta a kérvényét munkavállalás engedélyért, mellékelte a főszerkesztő ajánlósorait. Albérletet is szerzett Henriknek, ám ez hamarosan fölöslegesnek bizonyult, a fiú odaköltözött hozzá. En a csillaghegy nevű környéken szabvány családi ház tetőterében élt. A padlás épült be egyetlen nagy helyiséggé, nyitott konyhával, csupán a parányi fürdőszobát választották le a sarokban. Amikor Henrik először mászott fel a tyúk létránál alig szélesebb külső falépcsön ide, nem hitt a személynek. Míg az épület alsó két szintje a városban szokványos családi házakra hasonlított, a tetőtérbe egy skót vadászkastély részlete került. A nyílt tüző kandallóban ú alakú vaskarok tartották a fahasábokat, a fújtató, a piszkavas és a tüzelő igazgatására szolgáló fogók akár a Shakespeare korából származnának. A tölgyfa burkolatú ferde falakat antik fegyverek és tájképek díszítették. A butorzat ehhez idomult különösen a 12 személyes étkezőasztal a szigorú derekú székekkel. A család, amelynek rendégszeretetét ennél élvezte, önerőből építette otthonát, mondhatni puszta kézzel, és amikor ő bérbe vette tőlük a nyári konyhát, még nem volt tető a házon. A férfi belerokkant hosszú évek erőlködésébe leszázalékolták, vagyis idő előtt nyugdíjazták egészségromlás miatt. Sanyarú helyzetüket látva, en vérét fölforralta a harci tűz. Azt ajánlotta, majd ő befejezi a házat, a tetőteret is beépíteti, a cserébe lelakhatja a ráköltött összeget. Meddig élhetsz ezért, Henrik? 78 évig biztosan. En lakótársa fenyegető morgással fogadta a Henriket. A Bond, James Bond névre hallgató korcskutya szén volt, mérete az átlagos borjakét is, csak alig haladta meg. Ne fény nem bánt, nyugtatta N, amikor az Ed Henrik vállára eresztette mindkét súlyos mancsát, közvetlen közelről lihegve az arcába. Igaza volt, a kutya csupán szeretetre vágyott, hatalmas farka cséphadaróként dobolt a padlózaton. Henrik a kutyába is belezúgott, bár annak azért nem örült, amikor Bond, James Bond, szeretkezés közben oda nyomakodott hozzájuk az ágyba. Enne nem bánta. Nincs szívem elzavarni. Tudott, talált kutya, s az ilyenek mindent a szívükre vesznek. Rajtam kívül nincs senki E mondat éles nyilvesszőként érte Henriket. Én is talált kutya vagyok, gondolta. N. társaságában indult a Hungária szálloda keresésére. Kiderült azonban, hogy N. a Hajdani Hungária kávéházra gondolt, melyet immár New Yorknak hívtak. Henrik belenyugodott, hogy nincs, ám a magas szőkenő soha nem adta föl. Egy angol nyelvű helytörténeti könyvben rábukkant a hírre, fölolvasta Henriknek. A Hotel Hungária a Pesti Dunakorzó egyik égköve volt, a korabeli ifjúság kedvelt randevóhelye. A háború végén a szövetséges légierő lebombázta, a romokat azután elbontották. Hennyi kezdem akarta megírni a nagyanyjának. Hetenként váltottak levelet. Gremi érdeklődött, mikor tér már haza a kisunokája, ő azt felelte, még marad. Okosabb volna, ha Gremi jönne ide. Bondot, James Bondot, a Dunához vitték sétáltatni, a hatalmas kutya közismerté vált a Csillaghegyi part szakaszon. Félelmet keltő külseje embert, kutyát vagy más állatot nem bántott, kizárólag akkor bőszült fel, ha úgy találta, en védelemre szorul. Olyankor azonnal támadott. Egy esti sétáltatás háromnegyed órája alatt En elmesélte, hogy a szülei hamar elváltak az apját azóta évi kétszer látja, hálaadáskor és karácsonykor. Anyja Filadelfiában él, mesekönyveket illusztrál. Az apja viszont írja a meséket Floridába. Valaha páros voltak. Ennémelyiknek a központi figurája, saját nevén, amit gyerekkorában szeretett, később viszont idegesítőnek, sőt, sértőnek talált. Egyetemi évei kezdete óta elszakadt a szüleitől. Az anya ersége épp annyira kihozza a sodrából, mint az apja betonfejmakadsága. Anyai nagyszüle is kót, az apaiak pedig holland származásúak, előbbiektől örökölte szeplős bőrét és kukorica színű haját, utóbbiaktól minden nyelven kiejthetetlen családi nevét, suflak ki! Hát akkor nem NJ Jager vagy. De most már nevet változtattam. Mick Jagger nyomán. Persze. Ho, én inkább Lennon lennék. Henrik Lennon. Ha legyél. Amikor én a családi hátteréről kérdezte, Henrik elmondta azt a keveset, amit tudott. Volna kedved nyomozni az őseid után, én Nyomozni? Hogyan? En elmagyarázta Magyarországon kb. a múlt század közepéig meg lehet találni az anyakönyvekben az ősöket. Ha az ember tudja, mikor és hol született az apja, föl kell kutatni a születési anyakönyvi kivonatát. Abban benne lesz a két szülőjéről valamiféle adat, születési hely, idő, esetleg lakhely és foglalkozás is. Aki elég kitartó meglelheti a nagy szülők házassági anyakönyvi kivonatát. Szatszolni lehet, hogy nagyjából mikor volt az esküvő, s azon éveket végignyállni. Abban ismét talál adatokat a férj és a feleség atyáról, anyjáról, és így tovább. Csak akkor fut zátonyra, ha helyet illetően elakadsz, mert abban a körzetben kell keresned, ahol születtek vagy házasodtak. Te honnan tudod ezt, Henrik. Cikket írtam róla. A magyarok most meg vannak őrülve a múltjukért, tömegestül készítették a családfájukat, keresik a nemesi címert, meg az ősi birtokleveleket. Henrik először szekszádra vonatkozott. Gremi születési adatainak birtokában azt hitte, ügye egyszerű. Már sikerült megértetni a magát az irodista hölgyel, amikor kiderült, hogy nem tudja Gremi leánykori nevét. a telefonon. A nagyanyja nagyot sikított, amikor meghallotta a hangját. Henrik, hát ide át vagy! Nem, még odát, Grammy, neked mi a leánykori neved? Tessék, a leánykori neved! Hallasz engem? Igen, neki Jó, csak mondja gyorsan, mindjárt kirül a telefonká, a vonal megszakadt, újabb kártyált a trafikban. Remé kérlek, mondjad a leánykori neved mielőtt újra. Minek az neked? Hosszú, majd ezt megírom levélben, csak mondjad már! Nem, inkább nem. Mi a baj, szígy elled? Nem, de... Ismét elhalt az összegöttetés. Megütközést kell bennem, hogy leánykori nevem felől tudakozódol. Nem vagyok bűnöző, aki után nyomozni kellene, írta a nagyanyja következő levelében. Ráadásul ezt is sokszor megmondtam már, te neked. Steyer ráhelként láttam meg a napvilágot. Nagy vagy német, vagy zsidó? Vélte em. Sejtettem én ezt. Melyiket? A zsidót. Miből? Azok ilyenek. Milyenek? Arány nem válaszolt. Hedvig És Ilyesmit nem lehet mondani. Itt kezdődik a fasizmus. Nem. Itt kezdődik a te kibírhatatlan sértődékenységed. Ezzel egy elefánt is megsértődne, lószart sértődne. Annyira összevesztek, hogy Henry kevés ilyen elköltözött. Legközelebbi szexárd megtudhatta, három Steyer-Ráhel született Szexárd városában azon a napon, amikor Grammy. Az irodista nő csodálkozott. Három Steyer-Ráhel ugyanazon a napon egy kisvárosban. Közlékenységi rohamat támadt, elmesélte, hogy ő maga pakson született, de a családi házat, amely a szüleié volt, államosították és lebontották. Kellett a hely, tudja, amikor az erőművet építették. Henrik nem tudta. Sietett, hogy elfakszolhassa Brooklynba az anyakönyv megfelelő lapjának fénymásolatát grammy a Roosevelt Avenue-i hivatal közvetítésével. A nagyanyja hamar válaszolt. Mint már mondottam neked, engem a múltam nem foglalkoztat. Köszönöm, igen, de inkább köszönöm, nem. Ám azért rád ismerek, mindig ilyen kergebírka voltál. Nézd meg újra a levelem, én azt írtam Steiner, Steiner, nem pedig Stayer. Hendrik elszégyelte magát. Számítógépében lemásolt a százszor egymás alá ezt a különös csengésű nevet, Bold New York betű típussal, Fél incses méretben. Ennek dacára képtelen volt megjegyezni. Nem Stályer, hanem Stauyer mondta, amikor nem érdeklődött, mit írt a nagyanyja. Három a magyar igazság, magyar népi szólás, a dorment tanultam, harmadik szexárdi utazásom eredménnyel következett. Azaz tehát. Steiner Rahel 1927. július 3-án született Szexárdon, reggel fél hétkor. Atya Steiner Walter, patkoló kovács mester. Anyja Duba Gabriella. Mindketten a Retekutca 18 szám alatti lakósok. Az apavallás a Róm Kat, azaz római katolikus, az anyavallása nincs föltüntetve. Anyai Ágon eddigre lehetett eljutnom. Entapsikot. Patkoló Kovács, ez gyönyörű, gratulálok, írd be az önéletrajzodba. Tulajdonképpen mi az, hogy patkoló, Henrik? Amint megtudta, agyában kirajzolódott a jelenet. Steiner Walter, a tagba szakadt mezítelen felsőtestű férfi, arcra Marlon Brando, alakra Arnold Schwarzenegger, Hatalmas kalapáccsal döngete az izzó vasat az üllőn, majd szusszanásnyi szünetet tart, letörli verejtékét, lábához eresztén a szerszámot, egy szoborhoz hasonlatosan, mert Henrik a Dózsa György úton látott. Önélet a patkoló kovácsot mégsem írta bele, állandóan küldözgette a nagy amerikai multi-budapesti leányvállalataihoz, mert az újságírást hamar megunta. De nem csak azt. Eleinte magának sem akarta bevallani, hogy en iránti vonzalma kihűlőfélben, csupán Bondot, James Bondot imádta változatlanul. Mire a levelek hullani kezdtek, Grammy számot azzal, hogy az unokáját egyelőre nem láthatja viszont Brooklynban. Holnap érkezem, mondta a telefonban. Henrik szívét csordultig töltötte a nagyanyja iránti szeretet, melyről, mint elfeledkezett volna azokban a lázas hetekben. Jaj, de jó, jaj, de jó, ide én a nagymamó! Magyarul rögtönzött dalocskával körbetangózta a lakást. megértette. Ide jön? Úgy érted? Ide? Val? Well. Hendrik lekonyult, hová menne? De ez az én otthonom, csak én hívhatom meg. Igen, hívt. Hogyan hívhatnék meg valakit, akit nem ismerek? Henrik rámeredt, hosszú pillanatokig farkas szemet néztek. Aztán Henrik csomagolt, fölhívta Jack mcferrand A srác rögtön tudta, kivel beszél, jellegzetes ír rezgett a membrán. Hello, Henrik, időtlen idők óta nem láttalak, mizu is! Van mindenféle, Jeff, befogadnál néhány éjszakára. Mondom a címet! Jeff a királyi várba vezető szerpentin mentén lakott, egy négy emeletes ház tetején szintén padlásból kialakított térben. Penthouse. Úgy látszik, az amerikaiak erre gondolta Henrik, miközben a harmadik menetben cipelte fel a cokmókját, Jeff segítségével a negyedikre, majd a csiga lépcsőn még följebb. Lift nincs. Szürcsölgette az Isten hozott italt a konyhapultnál, miközben töredelmesen bevallotta Holnap Grammy is befut. Bocsáss meg! Számít! Hát ha főz nekünk paprikás csirkét? Ha egyáltalán fel tud mászni ide. Ugyanöregem, majd felhozzuk! Jeff kedélye hajnali napfényként világította be az élet sötétebb szögleteit. Éjfére Henrik megtudhatta, hogy a lakás Jeff tulajdona van már arra mód, hogy külföldiek ingatlant szerezhessenek Magyarországon. Kettőre, hogy Jeff ingatlan üzletekből él, lerobbant házakat vásárol, fölújítja őket, s busás haszonnal adja tovább. Négyre, hogy Jeff a férfiakat kedveli, ám nincs probléma, Henrik nem az esete, ő az aféle pasikra bukik, mint Doug a társa, ki mostan üzleti úton van Romániában. Szeret utazni, én meg nem, jól kiegészítjük egymást. Dag színes és fekete-fehér fényképei bekeretezve lógtak mindenfelé. Dág a Palatinus strandon, Dag velencében, Dag a Balatonnál, Dag Ibizán, általában fürdőruhában, de legalább filmesztelenül. Henriket arra az emberre emlékeztette, akinek lópatkoló kovács nagyapját elképzelte. Jeff méregződ sportkocsjára bogta ki Grammy elé a reptérre. Jeff az utolsó percben kerített egy celofánba bugyolált sokrételt az öreg asszonynak. Nem teltek róla, a virág a azonnal levette a lábáról. Helyre, egény a barátod, súgta Hendriknek magyarul, hogy csak ő értse, fordulván az Gyér Gyérhaja kislányos szofba fomba lobogott a légvonatban. Mi ez, hogy helyre? Kedves, rendes, Figyelemre méltó. ma nem így mondják. Henrik nem tudta. Jeff estebédet főzött hármuknak kínait. Canard Laké jelentette ünnepélyesen, amikor lekapta az ezüstnek látszó tálcirádás tetejét. Grammy el volt bűvölve. Na és mivel foglalkozol, kérdezte Henriktől, a társalgás angolul folyt. Most éppen váltok. Velünk társul, Jeff bátorít a mosolyjal, ingatlanban utazunk, itt jelenleg abban van a fantázia. Henrik nagyanyja három hét után távozott, abban a biztos tudatban, hogy unokája egyenesbe került. Jeff megmutatta nekik a vidéki udvarházat, melynek átépítése a soron következő feladat. Az öreg asszony elsírta magát. Szekszárdi gyermek éveit juttatta eszébe az épület. Jeff fölajánlott a szíveseleviszi szexszárdra, ő még amúgy sem járt arra, ám Grammy elhárította. Nincs ott már abból semmi, ami itt benn van, a homlokára mutatott. Jeff végig kitartott amellett, hogy Henrik az üzlettársa. Miután Grammy gépe a magas emelkedett, Henrik megköszönte el kegyes hazugságot. Jeff a fejét rázta, Nem hazugság, ez öreg fiú. Szükségünk van új erőre. Ha beválsz, tulajdonrészt is kaphatsz a vállalatban. Doug lesz a főnököd. Egy év múltán Henrikim már szavazati joggal rendelkező partner volt a korlátolt felelőségű társaságban, melynek eredeti nevét Jed, Jeff and Doug az ő kedvéért megváltoztatták. A helyed nem csak Magyarországon, de Erdélyben és felvidéken is eredményes ingatlan üzleteket hajtott végre, főként kis és középméretű kúriák, kastélyok átalakításában voltak sikeresek. Dág a kanadai óriás utánozhatatlan leleménnyel alkudozott az iparosokkal, akik tartottak tőle. Zergeléptekkel szökelt az álványzatokon hófehér műanyag sisakban, melyen az volt a márkajelzés, ízi. Jeff a megrendelőkkel tárgyalt, ha a papírmunkát végezte, Henrik pedig a belső dekorálással foglalkozott. Korhű bútorokat vásárolt falusi körútjain, és részben hozzáértő mesterekkel hozatta rendbe, részben kezűleg újította föl. Soha semmi nem okozott még annyi örömöt neki, mint ez a munka. Kivált kép a friss faforgács és az enyvszaga hozta lázba. Esténként Jeff Nicknél ücsörögtek, Henrik már saját lakásába költözött két utcáskával odébb, az idő engedte innen a tetőteraszon, és művészett történeti albumokat nézegetve itták a történelmi magyar borokat. Henrik komoly szaktudásra tett szert a bútor, szőnyeg és főleg a lámpastílusok terén, a Zsámbéki Lámpa Múzeumban ő volt az egyetlen törzs az új gazdagok úgy adták meg egymásnak a helyet Corporation Telefonszámait, akárha belépési jelszó volna a felső százezer köreibe. Henrik első magyarországi kocsija egy tíz éves terepjáró volt, Jeep Csiroki, Jeff valamelyik ivó cimborájától vette. Próba útra Pécs városába utazott vele. A megyei levéltárban a vártnál szívélyesebben fogadták, becsület szóra elhitték, hogy tudományos kutatást akar végezni, kapott olvasó olvasójegyet. Az iskolai tanteremnek tűnő helyiségben egy idős levéltáros szolgálta ki a kutatókat. Henrik neki megvallotta, hogy az ősei után nyomoz. Mi a neve a családnak a levéltáros? Csillag? Tükepécsiek? Henrik a tükét nem értette, bizonytalanul bólintott. Mivel foglalkoztak? Sajnos nem tudom. Néhány hete járt már az állami anyakönyvi hivatalban Budapesten, a születési dátum alapján kiállítottak neki egy okmányt az apjáról, Csillag Vilmosról, ki született 1950. február 5-én. Apja, dr. Csillag Balázs 1921, anyja, Doktor csillag Balázs Né született Porupszki Mária 1929. mindketten pécsi illetőségűek. Ennyom vezette Pécsre. Mutatta az iratot a levéltárosnak, az gondosan átolvasta és azt mondta. Válasszon ki egy személyt, s a születési dátum alapján kezdje nézni azokat az éveket. Melyiket válasszam? Próbálja talán a nagy papát. Nem találták. Henrik átnyálazta 1920 és 22-t is, hát ha a keze korom fekete lett, de hiába. A nagypapa nem mutatkozott, a nagymama sem. Biztos, hogy Pécset születtek a levéltáros? Nem. Mert ha igen, akkor megkő annak lennie. Várjunk, csak nem lehet, hogy... Közelebb hajolt és súgva. Zsidók voltak? De lehet. Nem tudja. Ez kijelentésnek hangzott, nem kérdésnek. Mindenki nagyon rég meghalt. Az a szerencse, hogy a zsidó anyakönyvek egy hiteles másolatát mi őrizzük 49 óta túl. A zsidó anyakönyvben Henrik rögtön rábukkant dr. Csillag Balázsra január 1-én született. Szép gondolta. Minden új esztendővel együtt a nagypapát is köszönhették. Az egyéb rovatban az alábbi bejegyzést találta. UB 238 per 1945. Nevezett a Pécsi első plébánia hivatal által kiállított 67 per 1945-ös számú tanúsítvány alapján minden kétséget kizárón 1945. augusztus 25-én az izraelita vallásról a rómkat vallásra tért át. Ezen igazolást kibocsátotta Weinstein Rózsi S.K. Négyszer olvasta el szavanként, mire sikerült fölfognia. Az öreg levéltáros a keskeny asztallap másik oldalára, ahol hajolt a téglalapformájú könyv fölé, a fejük szinte összeért. Göcsörtös ujja rubrikára ereszkedett. Őszintén megvalva, ilyen bejegyzést én anyakönyvben még nem láttam. Ez azt jelenti, hogy nagyapám zsidó volt eleinte, aztán meg már viszont nem mondta ki. Sokat szenvedett a család a nehéz időkben, ugye? Épp az, hogy én nem tudom. Én ezt se tudom. Hadd próbálja meg Poropszki Mária-t. Próbálja. Poropszki Mária nem került elő. Nyilván máshogy született a levéltáros. Akkor nincs megoldás? Henrik amerikai akcentusa mosolyra indította az öreg levéltárost, amin ő megsértődött, így nem tette föl kérdéseit. Némelyikre pedig kaphatott volna választ. A levéltáros sejtette, a zsidó temetőben kéne próbálkozni a fiatalembernek, hiszen ha egy család Pécsi, a név alapján nagy az esély, hogy föllelhető egy-két nagybácsi vagy détszülő, s ha a sírkőre vésett évszámmal térne vissza ide, sikeresebben keresgélhetne. Henriket azonban arra nevelte Amerika, hogy ügyeit maga intézze, nem kért tanácsot. A zsidó temetőbe így is eljutott, bár a köztemetőbe indult. Az ottani irodán azt a választ kapta, hogy csak akkor tudnák ellenőrizni a régi nyilvántartásokban, hogy vannak-e itt az ő csillagai közül, ha pontos halálozási dátumokat megmondaná. Nézze meg a zsidó temetőben, javasolt az egyik tisztviselő. Nehezen talált rá, kétszer is túlhajtott rajta a csiroki dzsippel. Keskeny utcácskából nyílt a bejárat, a sárga kőkerítésbe illesztett feketére mázolt ceruzával írt fölírat. Hosszan csöngetni! Megtette, ám senki nem nyitotta ki. Órákkal később visszatért, a tárva nyitva lelte. Dr. Csillag Balázs Porupski Mária ismételgette akár egy imádság első sorát – talán itt lesznek. A nagypapám zsidó volt, de nem akart az lenni. Mert a zsidókat üldözték itt a háború alatt. Viszont 1945. augusztus 25-én a háborúnak már vége lett. Miért el, hogy valaki akkor térjen át a római katolikusságra, ha viszont a veszélyes időkben végig zsidó maradt? Én nem értem. Feljön a további kérdés, hogy ezek szerint az apám is zsidó volt, és én is zsidó vagyok. A hitkösségen azt az információt kaptam, hogy az anya számít. Anyám hindusztáni volt, félig, és félig magyar. Jeff szerint Grammy nagyon gyanús, egy Steiner, pár egy ráhel nyilván zsidó. Gremi tagadja, azt mondja, egy lópatkóló nem lehetett zsidó, hanem inkább sváb, ami azonban német. Viszont egy német családnak miért kellett volna kimenekülnie innen? Én ezt se nem értem. A levéltáros szerint attól még, hogy valaki a római katolikus felekezethez tartozott, prímán lehetett zsidó. Szavaros. Mondta, hogy aki áttért a nyilasok, náciz, csak üldözték továbbra is. Csak ezek után végül mi vagyok én ilyen ősökkel? Indiai sváb, biztosan zsidó, talán zsidó, kitért zsidó, és persze Amerika is benne van már, hát túrmix. Egy isten összerázott koktél. De jó volna tudni, hogy történtek a dolgok, amikor én még nem éltem. De jó volna, ha egyszer, egyetlen egyszer belenézhetnék a múltba. De jó volna, back to the future időgépén visszarepülhetnék. Nem lehet, a rendes élet nem olyan, mint Hollywood. Azért az tényleg egy kalandfilm, hogyan a papa nyomtalanul eltűnt. Mindezve annyi bizonyos, hogy visszarepült a... USB be rátaláltak a nevére a Swiss -er utaslistáján. Ez minden. A szövetségi nyomozó irodán azt mondták, bizonyára új életet kezdett egy másik államban, talán egy másik országban, Mexikóban, vagy akár Dél-Amerikában. Föltehetően nem a saját nevén szinte lehetetlen rábukkanni. Szégyen gyalázat, hogy az apám így vitte magával a semmibe a családunknak az egész történetét elvesztette. Meg szeretném találni. Egy fájt nyitottam, apa, etc. néven, abba másolok mindent, amit a családomról földeríthetek. Ki fogom printelni több példányban. Ez a kevés most már maradjon fenn. Ha egyszer gyerekem születik, átadhassam neki. Ő már ne a nulla pontról induljon. A pécsi zsidó temető elhanyagoltnak tűnt, a sírkövek többsége dülöngélt. Henrik nem volt biztos abban, hogy illendő-e belépnie ide Farmer nadrágban, és és Raven napszemüvegben. Bátortalanul haladt előre. Próbálta kisilabizálni a német, jiddis és magyar feliratokat, a jelek véseteit csak megsimította. Nincs itt valamiféle irodas, abban egy nyilvántartás. A bejárat melletti emeletes épület valamennyi ajtaját zárva találta. Hátul a lépcső följárat inkább lakásra utalt, babakád és hintaló jelezte, pici gyerekek élnek itt. Milyen lehet egy temetőben, egy zsidó temetőben felnőni? Találomra indult a hosszanti sorokba. Azt tudta, hogy dr. Csillag Balázs 1921-ben született, Porupski Mária, a felesége pedig 1929-ben. Csak az a kérdés, mikor tájt hallhattak meg. Azoknál a köveknél, amelyeken el tudta olvasni a neveket, hosszabban időzött. Koller, Ignác és neje Hédi. Vejsz Béla, Vejsz Robert, Vejsz Alexander, Vejsz Isabella, Vejsz Vilma, Vejsz Albert és Vejsz Nis Korka Aranka. Stern Lipót, Stern Mihály, Stern József, Dr. Svájcer Jenő és Vízer Judit, Válzer Imre, Rót Máté, Rót Mojzes és Holacsek Eszter, Mor Ernő, Straub Miksa, Ruzicska Otto, és enyheszédülés fogta el. A csillagcsalád sírboltja. A két telefonfülkényi építmény kimagaslott a többi közül, kupolája a Széchenyi-téri török temploméra emlékeztetett. Hihetetlen. Ezek az én őseim gondolta, elöntötte a verejténk. Ott nyugodott dr. Csillag Antal ki meghalt 1933-ban. Dr. Csillag Bence, ki 1904-ben, és Dr. Csillag Ervin, ki pedig 1877-ben. Úristen, ők lehetnek azok! Remegett a térde. Nyilván a nagypapa Dr. Csillag Balázs apja volt Dr. Csillag Antal. Az ő apja Dr. Csillag Bence, az övé pedig Dr. Csillag Ervin. Óriási! Följegyezte a neveket, orvosok vagy jogászok, mint a nagypapa? És a feleségek miért nincsenek itt? Talán majd fény derül erre a levéltárban. Távoztában vette észre a kisebb kertméretű, füves területet a bejáratmenti sarokban, ahol szürke egyensírkövek sokasága állott, csak úgy a tövének támasztva. Régis réginek látszottak, a betűket gyakorlatilag lesimogatták már róluk a szelek, az esők, a havak. Oldalt útjelző táblára emlékeztető fényfelirat. Bere Nem tudta, mi lehet az. Majd megkérdezem valakitől, gondolta. Fölírta, különben elfelejteni. Sokáig ácsorgott az éget füvön. A délután szaga egyre édeskésebb lett. Vad méheg dongása csiklandozta a dobhártyáját. Marad még? Tarka ruhát viselő öregasszony állt mögötte, fején kifakult muszlinkendő lábán elgyötölt fa papucs. Hendrik nem értette. Bocsánat, csak mert bezárnék. Ja, jó, indult kifelé. Nem sürgetem. A vénasszony elébe állt. Maradjon nyugodtan, ameddig jól esik. Tessék mondani, mi ez a beremen? Beremend! Az öregasszony úgy pislogott, mint aki turpisságon kaptak. Henrik mutatta neki a fémtáblát. Ja, Beremend! Az egy falu, itten Pécstől nem messze lemtebb. Miért írták ide? Nem tudom, én csak szívességből bízták a kulcsot, amíg elutaztak bajára a lakodalomba. Köszönöm, akkor kirepet az utcára. Az öregasszony ment utána, és rögtön bezárta a vaskaput kívülről. Isten ágya! Visszasietett a levéltárba, ám doktor csillagantalnak, doktor dr. Csillag Bencének és dr. Csillag Ervinnek nem volt nyoma az anyakönyvekben. Semmit nem jelent a levéltáros, az iratok mindig hiányosak. Én a maga helyében hinnék a köveknek. Henrik Pécsről egy Somogy megyei farucskába autózott, Jeff és Doug ott várta egy lakókocsiban ünnepi vacsorával. A szabad ég alatt tették meg. Henrik részletesen beszámolt arról, mire jutott. A helyett Corporation két rozzant ingatlant vett munkába Somogy megyében. Jeff mindkettőre biztos fevőt szerzett már. Somogy vámosban szinte reménytelen feladatnak látszott, hogy a fölszámolt TS által alaposan lelakott romok helyén újra olyasféle udvarház emelkedjék, mint az eredeti tulajdonos bizonyos Windis család idejében a 18. században. Ez az osztrák nemesi família több felé gyökelet Magyarországon, Somogyvámosban az egyik elszegényedett ágélt. Apadozó birtokuk maradéka 1950-ben lett a vörös csillag termelő szövetkezet főhadi szállásává, a legszebb termeket irodákká, a mellékszárnyat magtárrá alakították. Mióta a TS megszűnt, elhagyatottan állt, deréki gérőgyomok gyomok nőttek szinte minden szobában. Henriknek még nem haltál a pécsi lendület, kora este kisétált a falusi temetőbe. Átballagott a rozsdás, félköríves betűk alatt feltámadunk, nézegetnénk ezt a kereszteket és sírköveket. A módosabb családok olyan építményeket emeltettek maguknak itt, melyekben gondolta ő, akár lakni is lehetne. Gépiesen elolvasta a neveket. A legmonumentálisabb sírboltokon a gróf, vindisek és bizonyos illés család osztozott. Amint a nap a dombok mögé bukott, a levegő fokozatosan kihűlt. Henriknek az a különös ötlete támadt, hogy az egyik ágyformájú kriptára heveredjék, kíváncsi volt, érzi-e az alant nyugvó holtak vagy a halál jelenlétét. Fiatal fák nőttek az ösvényen, ágaik Henrik fölé hajlottak. Percegtek az esti szél által egymáshoz érintett levelek. Az égen bárány fellegek siklottak át. Henrik leújta a szemét, nem először érzékelte, hogy a természet magasztos szépsége fájni is tud. Elképzelte, milyen, ha már nem érezheted ezt sem. Ha megszűnsz létezni a világban, mi leszel, hová jutsz, ha ugyan egyáltalán. Bíró? Kérdez egy örvendező női hang. Henrik kinyitotta a szemét. Széles arcú szőke, ám bár özbehajló asszony nézett le rá, kezében fémöntözőkannával. Úgy mosolygott akár egy régi ismerősre. Bocsánat, de Henrik fölült. Bíró? vetett az asszony üdvözült mosollyal: Bíró Jóska! Henrik a torkát köszörülte. Most vette észre, hogy a sírban, amelyen feküdt bíró Mihály és bíró Mihályné nyugszik, gyászolja őket szerető fiúk és lányuk. Felállt, szégyenkezve leporolta magát. Ó, de rég járt erre! Az asszony rázogatta a kezét. Ami azt illeti, tudom, sok a dolog pécelem is. Pécselem? Vagy már tovább keverült onnant? Henrik minden nehezebb feladatnak érezte, hogy bevallja az igazat. Ám ezt megúzta az asszony váratlanul fölsikoltott. Jaj, de mit is beszélek, maga nem a bírójóska, hanem az a másik, a pajtásak, aki nyárára lett ide kiadva, a Vilmoska. Csillagvilmoska. Mi szél hozta erre mi felénk? mert az apukám? Apukám a csillagvilmos, ő volt. Yessu! Az asszony a szája elé kapta a kezét, amelyen sok nyomot hagyott a mezei munka. Hát persze, hogyan is gondolhattam, hisz annyi éve már, de mint a tegnap lett voln. Nehéz olyat kitalálni, mint amit az élet tud. Teljes véletlenségből egy sírra heverettem a Somogyvámosi temetőben, s kiderült, hogy Bíró Mihálynak a végső nyughelye az. Mit tesz Isten, pont akkor jött oda özvegy palóznaki Ervinnél született Mandelági, aki a Bíró Mihály fiának gyerekkori pajtása volt. Ezekhez a bíróékhoz került a papa nyaranként az 50-es években, mert a bíróék pénzért üdültettek fővárosi kisfiúkat alkalmanként hármat-négyet. Mandel Ági szerint a papa volt az egyetlen újra-meg újra visszatérő vendég. Hihetetlen. Kértem, írja le, milyen gyerek volt a papa. Azt felelte törékeny. Visszahúzódó, nem olyan nagy hangú, mint a falusi kölykök. Arra emlékezik még, hogy a szeme színe folyton változott kedvétől függően, olykor szürke, máskor zöld, vagy épp világos barna. Úgy vettem ki, Tetszett a papa Mandeláginak, de letagodta, ő bíró jóskába volt szerelmes, belezugva, így mondta. Megtudtam, hogy bíró Mihály zsidó volt, amiatt elvitték a nyilasok, valamelyik németországi lágerből jött haza, és azután gabona cserélő lett. A faluban nincs malom, a parasztok a búzát, bíró Mihálynál cserélték belisztre, a minőségtől függő, komplikált aranytáblázat szerint ő a búzát elfuvarozta a legközelebbi malomba, ebből élt, amíg a súlyos betegség rák, Lenen verte a lábáról. Halála után a gyerekei eladták a házat, a TS mezőgazdasági szövetkezet obodája került bele, jelenleg már üresen áll. Bíró Jóska kőműves lett, s Monde Ági legjobb tudomása szerint Pécerre költözött. A nagyapám állítólag a belügyminisztériumban volt kisfejes, ez is a el Ági szava, Rajk volt a miniszter, akit fölakasztottak. Hogy a nagyapámmal mi történt, arról neki nincsen híre. Fölgyegyeztem a címét, csak pékség telefonszámát, ahol az irodán dolgozik, én is megadtam az adataimat. Henrik hetekig maradt a faluban, az asszony többször meghívta vacsorára. A disznótoros Henriknek olyannyira íz lett, hogy a kínálást harmadszorra is elfogadta. Napokig gyöngélkedett azután, ennek ellenére úgy tartotta, életében nem evett még ilyen jót. A nemes vámosi uradalmat a Vindis család egyik távoli leszármazottja vásárolta meg, egy Bécsben élő üzletasszony, Frau Rose Windis. Negyven felé járt, a bujkáira emlékeztető lebernyeges nyaka miatt jóval többnek tűnt. E kevéssé vonzó testrészét mindig raffinált láncokkal és gyöngysorokkal ékesítette, így a szem folyton odatéved. Frau Rose Windisch kutyaugatást idéző kapfogással beszélte az angolt, és soha semmi nem tetszett neki. Járkált a féligész helyiségekben, magasra von szemöldökkel, fejét állandóan csóválva, I can't believe this hanghordozásán érződött a Berlitz nyelviskola pedantériája. Mit nem tud elhinni már, megint kérdezte Jeff hendrick halkra halkrafogottan. Ki fogja fejteni, ne félj! Frau Rose Windisch lótenyészetet akart létesíteni az uradalomban osztrák és német vendégek fogadására alkalmas gasthoff melynek fő attrakciója a mindennapos lovaglás lesz. Úgy vélte az a színvonal, amit a helyet corporation képvisel, nem üti meg a nyugat-európai mértéket. Hamar kiderült azonban, hogy az övésem, ízlés az osztrák kispolgári, vadonatói kerti törpéknek jobban örült volna, mint 19. századi domborműveknek, neked Jeff Fake nagy körültekintéssel restauráltak. Ők hárman alig várták, hogy a szekánt asszonyságtól megszabaduljanak, azt sem bánták, hogy a szerződésben kikötött vállalási ár tíz százalékát mondva csinált minőségi kifogásokra hivatkozván visszatartotta. Legyen vele boldog, Jeff! Henrik dzsipjén hagyták el az uradalmat. A falu jelző táblánál megálltak, s nagy egyetértésben levizelték. Jeff és Dák két hét szabadságot vett ki, Málta szigetére utaztak, Henrik bejárt az irodába, immár három egymásban nyíló helyiséget béreltek a Bemrak parton, fecsegett a titkárnővel és a könyvelővel. Munkája nem lévén ráébredt, milyen magányos. Rendezgette az apa etc. fájt. Számítógépes családfát készített, amelyet a helyett Corporation fémhidra emlékeztető, tervrajzok sokszorosítására használt nyomtatóján ki is printelt. Lakásában a falra tűzte. Henrik Csillag, 1976. március 1. New York City Chillag Vilmos, rockzenész, született 1950. február 5. Kihazusába 1974. Eltűntnek nyilvánítva 1984. S. született 1952. június 24. Delhi, meghalt 1989. Dr. Csillag Balázs, jogász, született 1921. január 1. Pécs, meghalt 1966. 1945-ig zsidó, aztán Rom, Kat. Porubski Mária, született 1929. Gamus Kupár, Grammy férje, született 1921 New York City. Steiner Rahel, Grammy, született 1927. július 3. fél hét szexárd. Dr. Csillagantal meghalt 1933. Steiner Walter Patkoló, Kovács Róm Kat, Retekúca 18, Duba Gabriella, Dr. Csillag Bence meghalt 1904, Dr. Csillag Ervin meghalt 1877. Majd hozzáírom, ha lesz, mit gondolta. Gyakran az agyába tolakodott N, még gyakrabban Bond, James Bond, azon ritka nevek közé tartozott a -e kettő, melyekre álmában is emlékezett, talán mert gyakran szerepeltek benne. Figyelmeztetnie kellett önmagát, enn iránti érzelmei mennyire langyossá váltak a végén. Bondot, James Bondot, viszont fenntartás nélkül imádta, utoljára talán az anyjához bújt olyan rajongással, mint a borjú méretű fekete kutyához. Bond, James Bond nagyvonalúan tűrte, olykor végignyalta Henrik arcát, a nyelve édes volt, meleg és nedves. Lehet, hogy kéne szereznem magamnak egy kutyát, egy jó nagyot. Két barátja távol létében megfogalmazódott benne, hogy inkább két lábon járó társra volna szüksége. Abban biztos volt, hogy a férfiak nem érdeklik, ám arra nem vett volna mérget, hogy a nők igen. Akármilyen szorosságba keveredett ennel, egybeolvadnia a lányal sosem sikerült úgy, ami ennek a szerelmet a regényekben ábrázolják, Olyasmit ő még nem érzett. Tehát sose volt szerelmes. Vagy a regényírok tódítanak. Estét éttermekben kezdte, night klubokban végezte, leggyakrabban a Zanzibárban, ahová sok angolajkú járt, főleg britek, az ott mért fekete sör miatt. Henrik nem rógott be, de két pint guinisz zsongította annyira, hogy elégedetten ballaghasson haza, közel lakott. Gyakran jöttek szembe kutya sétáltatók, Henrik úgy bámulta az ebeket is, mint a nőket. A kutyák zeme oda nyomakodott hozzá, farkát csóválva szaglázta, ő pedig leguggolt, boldogan simogatta a hátukat. Megérdeklődte a kutyus nevét, életkorát, fajtáját, ha a gazda nem sietett. Lagymatag memóriájából ezek az adatok rögtön kihullottak, így a következő találkozáson újra föltette kérdéseit. Minél nagyobb volt a kutya, annál inkább szerette Henrik. Élt a környéken egy dándog, attól mindig elolvadt. Hasonló boldogsággal üdvözölte a négy fekete labradort, akikről már tudta, hogy anya és három kölyke. A kicsik hét hónaposak voltak, három kan, Termetben már beérték a mamát. Hogy mi is a nevük? Milédi Átosportos Aramis még mindig felelte a barna lány, aki a négy pórász nem a kutyákon tartotta, hanem a saját nyakába vetve. Bocsánat, de furcsa nevek. Nem olvasta a háromtestört? Én amerikai vagyok, mi nem olvasunk, csak nézzük mindig a televíziót. Viccnek szánta, kiejtés a mondat közepén megbicsaklott vadzok, Mosolyt csalva a lány arcára. Henrik előhúzta a füzetét, melybe az újonnan tanult magyar szavakat írta, följegyezte. Atosz portos mi volt még? Aramis. A lány arcán halvány szeplők virítottak. Henrik nagyot nyelt. Hazakísérhetem. Könnyű lesz épp ebben a házban lakom, viszlátok. A lány beterelte a kapun a fekete Henrik nem tudta elszakítani a tekintetét az izmos lábakról, melyeket comb középig a szoknya. Másnap este soká ideodázott azon az útszakaszon, hát ha megint összefutnak, de hiába. Harmadnap eltökélte, addig ácsingózik a kapu előtt, míg fölbukkannak. Tíz perc után lejött a lányak kutyáival. Ránk várt? Honnan tudja? Láttam az ablakból. Henrik bemutatkozott. A lányt zente Máriának hívták, kiskeze határozottan szorította meg Henriként. Ő megkérdezte, találkozhatnának ez szándékkal. Mária merengett. Nehéz ügy. Valaki miatt? Igen, a kutyákra mutatott, miattuk. Elmagyarázta, nem hagyhatja őket magukra hosszabb időre, a kölykök szétszednék a lakást. Összetegeződtek, Henrik azt javasolta, kiránduljanak a Dunakanyarba a hétvégén. Mária szabódott, ennyi kutya túl sok egy autónak. Henrik erősködött, a Csároki -be beférnek. Szentendrére indultak. A lány töröl törölközőket terített a hátsó ülésre, hopp, vezényszóval, oda parancsolta a Labradorokat, engedelmesen be is ugrottak. Henrik látta a visszapillantó tükörben, hogy enyhén unott arc kifejezéssel nézelődnek, akár a Madison Avenue uriasszonyai a limuzinokban. Mária saját meghatározása szerint rongyos volt, szőnyegeket, függönyöket, falvédőket, párnákat, tervezett vart, szőtt. Nemrég diplomázott az iparművészetén. Hódmező vásárhelyen született, onnan került Budapestre, amikor fölvették a főiskolára. Egy komoly kapcsolat után volt, a hátra maradt romokon ő csörgött. Milédi eredetileg József a barátja kutyája volt, ám annyira a lányhoz pártolt, hogy a szakítás után közös megegyezéssel reászált. József fémszobrász, az ő műterem lakásában éltek. Mária addig maradhat benne, még sikerül önálló otthont és anyagi forrásokat teremtenie, így állapodtak meg. József átmenetileg a mamájához költözött. Alig, hogy kitette a lábát Mária életéből, Milédi teherbe esett a Dunaparton, nyolc kölyköt szült az ismeretlen atyától, kit Mária csupán nem messziről látott, s német juhásznak, vagy vegyes felvágottnak tippelt. Amikor József írét vette a mezaliansznak, mintha megharagudott volna Milédire. Azóta rá se bagózik. Úgy néztek ki a kölykök, mint a fekete patkányok. Ötöt sikerült elajándékozni, három Máriánál ragadt. Nem bánom, nagyon a szívemhez nőttek. Érthető? Henrik nyakába csapott a négy kutya forró lehlete. Békás megyernél jártak, amikor kezdődtek a bajok. Aramis halk öklendezésbe fogott, fejét, snyakát rázta a görcs. Ajaj, aj, Mária, állj meg, hányni fog! Henrik azonban nem tudott elég gyorsan félrehúzódni. Aramis a tartalmát az ülésre és a padlóra ürítette, jutott belőle Henrik hátára is. Mária szabadkozott, papírzsebkendőkkel igyekezett szakarítani, amint tovább indultak, Portos kezdte az öklendezést, és így tovább. Hánytak a kutyák kitartóan egymás után, a cseroki dzsippet uralnába vette a beleg savainak nyers szaga. Mária kétségbeesetten csitította az állatokat, könyörgött nekik, kiabált is velük, azok csak néztek rá, szomorú, sötét szembogarukban, mintha ugyanaz a gondolat tükröződött volna, már megbocsáss, a természet parancsának engedelmeskednünk kell. Mária szívesen visszafordult volna, de Henrik azt mondta, kár elrontani a napot. Egyébként is szerintem már mindent kihánytak, amit lehetett. Szentendrén, és aztán Visegrádon látványosságnak bizonyultak a négy fekete kutyával. Henrik gazdájukként viselkedett. Este tízre értek haza, az állatok elaludtak a hátsó ülésen. Köszönök mindent, Mária. Várj meg rögtön, jövök, csak fölterelem a falkát, Kitisztítjuk a kocsit. Ugyan, majd holnap elintézem, de azért gyere vissza. Legalább egy órácskára. A négy kutya hajnali háromig maradt bezárva a műterem lakásban. Mindent megrágtak, ami a fogók ügyébe került. Henrik felkísérte Máriát, aki a csatatér láttán ezúttal nem esett kétségbe. Úgy is ideje nagy takarítani. Henrik ott maradt. Mikor Jeff és Dag hazatért, hát úgy mutatta be Máriát a jövendőbelim. – belém. Tényleg? <gül> Mária. Nem értem, mondta Jeff, gondolta Dag. Henrik megismételte angolul. My fiancé. Biztos ez, Mária? Gratulálok, mondta Dag, bólogatta Jeff. Mária később szóvá tette, hogy azért az ő véleményét is megkérdezhetné. Hát, bocsánat, mi a véleményed? Ne olyan gyorsan előbb még ismerkedjünk! De már én ismerlek! Mária fejét rázta. Nagyon sok mindent nem tudsz rólam, fontos dolgokat. Akkor mondjad el! Ez így nem lehet, majd szépen sorban, alkalmas pillanatokban. Henrik beletűrődött, hogy várnia kell. Kedves Gremi, sorsan változatlanul jó. A helyet corporation egyre fejlődik, de most nem erről akarok írni, hanem arról, hogy úgy érzem, talán már itt a helyem végleg. Találkoztam valakivel, egy lánnyal, és a rajtam múlik, össze is házasodunk. Boldog volnék, ha megismernéd. Nem tudnál átjönni megint, hadd küldjek repülőjegyet. Nagyanyja azonnal telefonált, megyek majd, de még várjunk ezzel egy kicsit, ne olyan gyorsan, előbb ismerítek meg egymást jó alaposan. Ő is ezt mondta, okoslány. Mária azokban a napokban alig ért rá fali szűnyegeket készített. Négy darabot rendelt tőle egy biztosítótársaság. Kora hajnaltól a szövőszék fölé görnyet csak a háromszori kutyasétáltatás idejére tartott szünetet. Ha Hendrik látni akarta, ilyenkor csatlakozhatott hozzá. Lementek a felső rakpart kiszélesedő járdájára, követték a kergetőző falkát, más dolguk nem volt, mint bocsánatot kérni az ijedősebb járókelőktől. – Mondd, te hiszel a reinkarnációban, Mária? Hendrik nem tudta, mit feleljen. Még soha nem tette fel ezt a kérdést, így válasszal sem rendelkezett. Kisgyerekkorában járt templomba, a nagyanyja szerette volna, ha rendes amerikai White Anglo-Saxon Protestant válna belőle, ám minthogy körötte, senki nem vette komolyan Istent, ő is üres ceremóniának érezte a vallást, s amint tehette, ugyanúgy kimarad belőle, mint az iskolai cserkészéletből. A reinkarnáció Mária világnézetének sarköve volt. A halál mindig születés is egyben magyarázta. A test pusztulása után a lélek körülbelül 150 évig bolyong különböző pályákon, amelyek a megtisztulását szolgálják, csak ezután kezdheti következő életét. Aki előzőnek férfinak született, valószínűleg nő lesz, és fordítva. Henrik számára az a távlat, hogy a halála után a lelke egy másik lényben repetázhat, új volt, izgalmas és csábító, mindazonáltal nehezen tudta elhinni. Nem kell elhinni, Mária, ha megérsz rá, olyan természetesnek találod majd, mint azt, hogy kék az ég. Henrik ebben nem bízott, noha vágyott rá. Újabb beszélgetések során meg tudta Mária főként egy Rudolf Steiner nevű német filozófus tanait osztja, aki a század elején vált ismerté. Szellemi látó volt. Vannak olyan emberek, akik rendelkeznek a magasabb fokú látás képességével, azaz olyasmiket is látnak, amit a többiek nem. Állítólag lehet rá születni, de önneveléssel is elérhető. A mi időnkben már inkább az önnevelés aktuális. A mai ember elvesztette a belső látás képességét. Vannak úgynevezett szellemi érzékszerveink, de azok nem működnek maguktól, hanem csak akkor, ha kifejlesztjük őket. Rengeteg irodalmam van erről, ha érdekel, kölcsönadhatom. A rengeteg irodalom döntő többsége azonban németül volt. Henrik semmiféle idegen nyelvet nem beszélt, a magyar és az angol az anya, apa nyelve volt. A szellemi látás vagy az önnevelés. Meg annyi ismeretlen birodalom. Ugyanolyan hihetetlen, mint a reinkarnáció, egyszerűs, mint ugyanolyan vonzó. Máriáról kiderült, hogy angolul, németül, franciául, remekül beszél, Dánul sem lehet aladni. Nagy opera barát, ennél fogva olaszul is gagyog. Tényleg nem ismerem még, gondolta Henrik. Te miért nem jártál egyetemre, Mária? jöttem helyette, ez az én egyetemem. Aha, nem volt bátorságod belevágni? Én nem ezt mondtam. De azért ez is igaz, ugye? Henrik gondolkodott egy darabig, aztán belátta. Honnan tudtad? Jellemző ez a halakra. Halakra? Asztrológiailag. A halak jegyében születtél, vagy nem? Henrik nem tudta, Mária megkérdezte, mikor született, a dátum hallatán bólogatott. Halak, igen. Mária jártas volt a horoszkóp készítésben, a nagyanyjától tanulta. Évek óta mindenkinek megcsinálta, akivel kapcsolatba került, és aki engedélyt adott rá. Engedélyt kérsz, Henrik. Természetesen. Ez nagyon intim dolog. Sok olyasmi tárulhat föl, aminek a nativus az illető talán nem örül. Vagy annak nem örül, hogy én rájövök. Szóval megcsináltam a tiédet? Igen. Hány óra, hány perckor születtél kell az asszendenshez. Gőzöm sincs. Fölhívta a nagyanyját, hogy megkérdezze, ám Gremmi sem tudta. Akkoriban épp mosolyszünet volt az anyáddal. Mosolyszünet? Igen. Tudod, mi nem nagyon örültünk, hogy hozzáment apádhoz. Sőt, és ezt miért nem mondtad eddig soha? Kérdezted? Hogyan kérdezhetnék olyasmiről, amiről fogalmam sincs? A vonaltúl felén csönd, majd halk szipogás. Henrik témát vádott. Máriáról nem is érdeklődsz? Hogyan érdeklődhetnénk olyas valakiről, akiről fogalmam sincs? Mindketten sértetten rakták le a kagylót. Mária azt mondta, ő az ascendenst, csak a születés pontos helye, napja, órája és perce alapján tudná megállapítani, de hallott olyan asztrológusokról, akik valamiképpen kikalkulálják az ember legfontosabb életeseményeiből. Levelet küldött egy ilyen asztrológusnak Szegedre, megírta neki, mikor halt meg Henrik anyja, mikor tűnt el az apja, mikor érkezett Magyarországra, és mikor ismerkedtek összekedtem. A válaszszal tízezer forintba került, nem volt elégedett. Szerintek kos az aszcendensed, de én nem látok benned semmi kost. Azok annyira tüzesek, hogy lángralobban köröttük a ház, és folyton fejjel a falnak. Persze lehet, hogy mégis kos vagy, csak a bolygók úgy helyezkednek el a tizenkét házban, hogy az aszcendensed kevésbé jellemző rád, mint a napod, vagyis a halak. – Akkor ez most jó nekem, vagy rossz? Ilyet nem mondhatok. Mennyire érdekel téged? – Nagyon! Mária borintott. Részletes magyarázatba fogott. Ő a csillagok alapján nem jósol, csak a személyiségre következtet. Tehát bizonyos alapadottságokra, melyekkel az ember kezdhet, amit akars, amit tud. Szerinte a sorsunk alakulását legfeljebb negyedrészt befolyásolhatja a horoszkóp, a többi a géneken, a családi hátteren, a nevelésen és az önfejlesztésen múlik. Minden esetre a halak jegyében születettek kicsi nehezen érzékelik a határvonalat önmaguk és a világ között. Gyakran magányosak. Ez a tizenkettedik jegy, a legösszetettebb, a legkifinomultabb egyéniségeket adja. Általában rendelkeznek valamiféle művészi érzékkel, talán képességekkel is, sok köztük a zenész. Gyakran hízásra hajlamosak, rajtad ugyanennek még semmi jele. Tudod ki volt Enrico Caruso? Nem. Világhírű opera énekes volt, állítólag a valaha legjobb tenor. Ő is halak, mármint a napja. Aztán Elizabeth Taylor, vagy Zorán, róla hallottál? E nem. Magyar rock énekes. Aztán várjunk csak Sharon Stone, őt biztosan ismered. Te honnan tudod ennyi sok emberről? Hát megnéztem a kikicsodában. Most már néha arcról eltalálom. A skorpiót, a szüzet és az ikreket majdnem mindig. Henrik kiegyzetelte Dane Rathier The Astrology of Personality című könyvét, amelyre Mária polcán bukkant angolul még mindig gyorsabban olvasott, mint magyarul. A csillagfejtés megint olyasmi volt, amiben borzongva merülhetett alá annak dacára, hogy kétségei nem múltak el. Állítható-e, hogy attól is függ az ember jelleme, mikor és hol született? Hát nem. Ugyanakkor bizonyított tény, hogy a holdjárásához járásához igazodik az óceánok árapája, meg a nők menstruációja, pedig a hold még a leges legkisebbek egyike. Állítható-e akkor, hogy az égi testeknek ne volna valamiféle hatásuk ránk emberekre? Hát nem. Igyekezett megtanulni a jegyek sorrendjét, akár egy verset. Kos, bika, ikrek, rák, itt mindig elakadt, a papírra sandított, hogy folytathassa. Oroszlán, szűz, Mérleg, skorpió. Újra segítségre szorult. Nyilas, bak, vízöntő, halak. Képtelenségnek vélte, hogy a 12 rövid szóból álló mondókát sem akar e bevenni az agya, a jegyekhez kapcsolódó időtartományokat még kevésbé irigyelte Máriát, akinek a memóriája olyan volt, mint a számítógép vincseszte amit a lány egyszer látott, hallott, tapasztalt, az örökre belévésődött. József a fémszobrász előtt Mária egy Dán fiúba volt szerelmes, az ő kedvéért tanult meg Dánul, gyakorlatilag két hónap alatt a ritka igje alakok jegyzéke máig ott lógott a vécéhajton. Henrik még a magyar szókincse tökéletesítésében sem haladt úgy, mint szerette volna. Ha ennyire bánt, hogy rossz az emlékező képességed, miért nem fejleszted, Mária? Az ember mindent tökéletesített önmagán, csak akaraterő dolga. Henrik a lány útmutatásai szerint számsorokat, majd népsorokat biflázott be. Valamely javulást tényleg érzékelt. Mária nem költözött hozzá, s Henriknek sem engedte, hogy a műterem lakásba telepedjék. Rossz ómen. Ámen. Ómen. Előjel. Azt hiszem görög szó vagy latin. De most már ismerjük egymást. Nem eléggé. Én még azt sem tudom neked, mi a legfontosabb az életben. Te. Ne csacsiskodj. Komolyan. Ilyen kérdéseket csak te vagy képes föltenni. És akkor az ember rögtön buta óvodásnak érzi magát. Egy óvodást tudnál választa maga szintjén. Gondolkozzál. Azt sütöttem ki, legfontosabb, hogy az ember boldog legyen. Mire ő, melyik ember? Mondtam én. Mire ő, önző álláspont, de rendben. Mi kell ahhoz, hogy boldog légy? Ez megint olyan igazi Mária -féle kérdés. Soroltam Pénz, aztán egészség, biztos családi háttér, nagyjából ezek. És neked? Elkomorodott. Mert semmiben nem értünk egyet. Amiket én mondtam, azok ő szerint a kispolgári élet klisé eszményei. Pedig a pénz nem boldogít, nézzem meg, hány millió most boldogtalan. Az egészség olyas valami, mint a levegő. Attól nem boldog az ember, amíg lélegezhet, jóformán észre sem veszi. A biztos családi hátteret nem sorolja ide, mert az ember úgyis csak magára számíthat. Szerinte a boldogsághoz nem efféle dolgokra van szükség, hanem elvontakra. Például szilárd és mindig követett erkölcsi elvekre, aztán tudásra, akaraterőre, kitartásra és szerencsére. Sajnálja, hogy ennyit sem tanultam meg még. Alig, ha jöhet hozzám. Mikor ezt a szemembe mondta, hazatértem. Sírtam. Tudtam, van némi igazsága. De azt is tudtam, hogy őt akarom. Annyira, amennyire csak tudok akarni. Visszafordultam. Egy vágtában az ötödikre, hogy bekopogjak a műterem lakásba, már készen voltak bennem a szavak. Ha nem tanultam eleget, tanítsál, ha nem vagyok tökéletes, szeressél, hadarta Henrik a nyíló fekete vasajtónak. Mária beeresztette. Most már eléggé ismersz ahhoz, hogy... kérdezte Henrik a reggelinél. Talán igen, de te nem ismersz eléggé. Állandóan idealizálsz engem, pedig én tele vagyok rossz tulajdonságokkal. Például túlzott magabiztosság, szilárd meggyőződés, hogy folyton mindenkit oktatnom kell. Némi tudálékosság, rossz időbeosztás. De hát én vízöntő vagyok, nem túl gyakorlatilag, mint tudod. Henrik Mária hibáit is szerette, pedig olykor idegesítették. Tapasztalhatta, hogy Mária rossz tulajdonságai éppen ugyanazok, mint az erényei. A magabiztosság jól jött, ha a hivatalokban kellett ügyintézni. A néptanítói hevületből származott mindaz, amit Henrik a lány mellett elsajátíthatott. A tudálékosság a tudással egytőről sarjad. a gyakorlatiasság hiánya együtt jár a tisztaságával. E nyomá juthatott a fölismeréshez, valószínűleg mindenkinek a hibái azonosak az erényeivel. Saját magát is megszemlélte nagyítón. Elég lassú, alapos kitartó, kicsi az önbizalma, szerény és óvatos. Nem túl művelt, tudásra szomjas, pocsék a memóriája, hamar megbocsánt. Kapcsolatát Máriával egyre szorosabbnak érezte annak ellenére, hogy a lány továbbra sem engedte magához túl közel. A legbántóbb az volt, hogy Mária négy éjszakából átlagosan kettőt egyedül akart tölteni a műterem lakásban, azokon az estéken Henrik búsan hazakullogott. A lánynak a házasság puszta említésére is villámlani kezdett a szeme. Nem, még nem! Henrik egyszer az ágyban kérdezte meg: Ha teherbe esnél, hozzám jönnél, akkor végképp nem. Ó, oh már én ezt nem értem. Pedig egyszerű. A gyerekünk lesz, és házasok vagyunk, vállás esetén harcot indíthatnál, hogy elvett tőlem. Ha nem vagyunk házasok, semmit se tehetsz ellenem. Nem miért tennék ellened bármit? A te esetedben ez különösen rázós. Megesed, hogy gondolsz egyet, visszautazol Amerikába, vinnéd magaddal a gyereket. Jaj, Mária, te olyan furcsán látod a dolgokat. Realistán. Most nehéz elképzelni, de az én barátnőim már mind elváltak. Láttam, hogy olyankor az emberek kivetköznek önmagukból. De nézzed a házasság sok jó oldalát, a biztonságot, az, hogy közösség lesz. Válás esetén a magyar jog szerint mindennek a fele a tiedé. Mondtam már, hogy én nem vagyok anyagias. Henrik úgy érezte, robbanni készül a feje akár egy túlfújt focilabda. Kihallott ilyet. A lányok mind arra vágynak, hogy asszonyok legyenek, csak épp az az egy a kivétel, akivel őt hozta össze a sors. Sejtette hiába érvelne, Mária vasakaratáról úgy is lepattanna. Nem maradt más, el kellett fogadnia olyannak, Amilyen. Mária annyira könnyedén szülte meg a fiamat, mint ha állandóan ez gyakorolta volna. Csillag Konrád 1996. április 14-én jött a világra, két és fél kilogramm súlyal, 48 centi hozban. Az úgynevezett mávkórházban házban a főorvos célszerűnek vélte, hogy Konrádkát inkubátorba helyezzék, Mária ez nem járót hozzá, azt mondta, semmi szükség rá. Igaza lett. Konrádka hamar gyarapodott, tíz nap múlva hazavihettük. Addigra Gremi is szerencsésen ideért, lelkendezve ölelt át a dédunokáját, bevalván úgy hitte, ezt már nem éri meg. Értesítettük Mária szüleit is, ám ők nem jöttek. Ugyanúgy haragusznak Máriára, amiért nem házasodtunk össze, mint én. Habár én már nem is haragszom, beletörődtem, hogy ő vele semmi nem megy normálisan. Csak a nagyanyja Erzsi néni utazott föl hódmezővásárhelyről. Gremi még nálunk volt. Azt hittem, jól meglesznek, de szinte ellenségesen kerülgették egymást. Erzsi néni állandóan a fiam horoszkópját nézegette, kos, Bika aszcendense, nagyszerű fényszögekkel, talán több időt szánt erre, mint Konrád Kára. Akkor már ürömön laktak egy háromnegyedik kész családi házban. A padlástérbe került Mária műterme, az alaksorba Hendrik dolgozó szobája, ám emezek még csak a tervrajzon léteztek. A helyet corporation embereinek kéne befejezniük az építkezést, csak hogy a cégnek annyi megrendelése volt, hogy a munkák folyton halasztottak. A földszinti nappaliban Henrik nyerskövekből rakott kandallót szakasztott mását annak, amelyet entető terében látott. Úgy hitte, az autentikus piszkafa, fújtató és fogó beszerzése Magyarországon nem lehetséges, tátva maradt a szája, amikor az ecseri piacon rájuk bukkant. Sorozatban gyártott egy vállalkozó. Hiába volt vége a fűtési szezonnak, ő bizony boldogan begyújtott esténként. Mutogatta Máriának, milyen pompásan szelel a kürtő. Órákig bámulta, hogyan teszik a lángok magukével a repett hasábokat. Boldog vég, fényi és meleggé válni gondolta. A kutyák hatalmukba vették a kertet, kiásták és szétrágták a növényeket, Mária nem bánta. Majd hozzuk a lesz rá időnk. Idejük azonban még nagyon sokáig nem volt, minden percüket lekötötte a jövevény. Henrik átmenetileg elhanyagolta a helyet Corporation-t, ám Jeff és Dág nem zúgolódott, poénkodtak inkább. Ha nekünk gyerekünk lesz, egy darabig mi se járunk be. Mária azt akarta, hogy Konrádot megkereszteljék. Henrik nem értette. De hiszen állandóan szidod az egyházat. – Attól még jár neki a keresztvíz. – Mire jó az? – Mire jó a fogmosás? Henrik ezt a meddővitát is feladta, ahhoz azonban ragaszkodott, hogy Jeff vagy Doug legyen Kondrád keresztapja. Máriának nem volt kifogása. – Melyik? Hát – A döntsék el ők. Mind a ketten? – Jeff. – Fiamnak két keresztapja lett barátaim és partnereim személyében – a keresztanya tisztére Olgát, Mária gyerekkori barátnőjét kértük föl. A vállalat ügyei nem mentek rosszabbul, amíg én főállású agyaként ügyködtem, sőt. Dák kiszagolta, hogy vannak állami pénzek, amelyeket a régi kastélyok renoválására meg lehet kapni pályázat útján, hát e ére szerencsések voltunk. Jelenleg az országban és Erdélyben öt helyen dolgozunk. Sose gondoltam volna, hogy olyasmivel is lehet pénzt keresni, amiben az ember élvezetét leli. Munkánk nyomán újra teremtődik a múlt kőben és fában maradandóan. A távoli United States mind halványulóbb emlékké válik számomra. Néha úgy érzem, mintha csak álmodtam volna azokat az éveket, tehát gyakorlatilag az egész gyermek és kamaszkoromat. Én most már biztosra veszem, hogy itt fogok élni, amíg csak engedi az Isten a végzet, a szerencse, az ég, az összes csillag, vagy <gül> itt született a fiam, ha majd eljön az ideje, itt is temessen el az őseimnek földjén. Konrádot az anyja tapsinak becészte, az apja olykor Koninak, ami majdnem ugyanannyit tesz. Konrád valóban nyulacskára emlékeztetett, főként a pislogása. Lábacskája ó alakba hajlott, perenkázás alkalmával boldogan rugdalt a levegőt, fáradhatatlanul, akár egy elemes játék. A szakkönyvek által jósoltnál hamarabb kezdett forgolódni, kúszni, beszélni, járni. Henriket elfogta a megörökítés csillapíthatatlan vágya, fényképezett, videokamerázott, hangfelvételt készített, továbbá feljegyzéseket az apa etc. fájlba. Honnan tudható, hogy a fia első összefüggő mondata így hangzott? Medünk elője, hátja, A babakocsi mozgására célzott hamar elkápráztatta a szüleit, másfél évesen már visszamondta a meséket, minden szóra pontosan emlékezett. A néhányszor hallott verseket hiba nélkül gagyogta újra és újra. A számok épp úgy megragadtak az agyában, mint a szavak. Nem rámütött, gondolta Henrik. Kondrád a bölcsődében is feltűnést keltett, a kirakós játékokat és fejtörőket villámsebesen oldotta meg, ügyesen bánta a cipőfűzőkkel és gombokkal. Az obodában minden ünnepségen ő mondta a köszöntőt, a verset, énekelte a szólót. Rajzait a dicsőség táblára akasztották. Még nem volt három éves, mikor egy délután az alaksorban találtak rá, addigra csak megépült ott Hendrik dolgozó szobája, a bekapcsolt számítógép előtt ült, nyomkodta a billentyűket. – Mit csinálsz, Henrik? – Jajzalak! Tényleg egy rajzprogramban ügyködött, a monitoron szögletes ház volt kialakulóban. – Van az óviban komputer? angolosan ejtette. – sem nincs. – De akkor te honnan tudod ezt? – Hát te is tudod. A szülők alig akarták elhinni. Kondrát szép csöndesen megfigyelte, miként kell üzembe helyezni a számítógépet, és immár sokat szorra mulattatta magát vele. Amikor Henrik beszámolt erről Jeffnek és Dagnak, Jeff biccentett. Ha kiárja a srác, az óvodát bérelt helye van a cégnél. A szögletes házat Konrád sokszor újra rajzolta, egyre inkább hasonlított erődre. Mi ez, Henrik? Jakolta Jany. Micsoda? Jakóton Jony, abban a jaktak a jégi embek. Hol láttál ilyet? Konrád a mutató ujját a homlokához érintette. Jeffeknek igazuk van, gondolta Henrik, építészmérnök lesz a gyerek. Azon a nyáron, amikor negyedik esztendeébe lépett, minden segítség nélkül megtanulta a nagybetűket. Máriától kapott egy kicsiny Lakattal zárható emlékkönyvet. Az első oldalra Kondrád azt körmölte pirossal, zöldel és kékkel. Papa építkez, mama szőnyeget csinál, én meg írom. E három sort évekig idézgették egymásnak és baráti társaságban. A borító címkéjére később odaírta ákonbákon betűkkel. Apák könnye. Úgyhogy apák könnye, Henrik. Könyve! Konrád írásban is kijavította, Apák könyve. De miért? Csak. Mint neked az apa, etc. Henrik elámult. Ezt is tudod? Hát benne van a számítógépbe. Elolvastad? Jaj, papa, én még csak a nagybetűket tudom. Oké. Okay. Henriknek nem jutott eszébe, hogy a számítógépen csak egy gombnyomás, és minden szöveg csupa nagybetűvé alakítható. Mária ekkor tájt már a közelgő napfogyatkozás bűvöletében élt. Mindent összeolvasott róla. Okvetlenül siófokra akart utazni, mert a csillagászok számításai szerint onnét látszik majd a legtisztábban. Ha ezt elszalasztjuk legközelebb 2081-ben lesz, azt már mi nem érjük meg. Kondád megérheti, gondolta Henrik s kép beleűvösödött a lelke. Mária úgy érezte, nagy dolgok vannak eljövendők. Nostradamusra hivatkozott, aki ezt az eseményt is megjósolta. Henrik sehugyan sem értette, miképpen olvasható ki a napfogyatkozás a proféták királyának négy sorosából, melyet Mária fordított le. 1999. 7. hava Égből a nagy mongol király lejő, a rettentő vezérnek lesz szava, mielőtt még a marsé az erő. De már őt is elkapta a misztikus borzongás. Mi van, ha tényleg különleges események veszik kezdetüket augusztus 11-én? Beszerezte a sugárkutató intézet által jóváhagyott sötét szemüvegeket, és egy hétre kibérelt egy kertesházat siófokon. A napfogyatkozás előestéjén pokoli dugó keletkezett a Balatoni autópályán, őrjítő cammogással araszoltak a kocsik. A kutyák nehezen bírták az utazást, szűköltek, csorgott a nyáluk, de mint hogy nem kaptak vacsorát, nem volt mint kihányniuk. Konrád köztük ült hátul, rendületlenül simogatta őket, störölgette a pofájukat nedves rongyal. Ha holnap borús lesz az idő, én gutaütést kapok, marokta Henrik ám a hajnal áttetsző fényekkel költötte őket. Alaposan megreggeliztek, s kiültek a verandára, hogy el nem valamit. Henrik jegyzett és tollal, Konrád az emlékkönyvével és színes szeruzákkal. A kutyák vadul kergetőztek a pázsiton. Konrád rajzolgatott, Henrik odasandított. A lapon nem létező tájvirított meredek domboldallal, csata jelenettel, s 5 hat nappal az égen, melyek ágyúlövések is lehettek. Alul három szó pirossal, barlang, óra, kezdődik. Miért írtad ezeket, Henrik? Csak. Mária aggódva merett a napba, nem kéne már fölvennünk a szemüvegeket, még korai? A kutyák idegessége fokozódott. Érzik, hogy valami rendkívüli történik, gondolták mind a hárman. Az égi jelenet 11 óra 24-től 12 óra 46-ig tartott. Henrik igyekezett pontosan lejegyezni, amit látott. Nem sejtette, hogy ősatja Csillagkornél is megtette ugyanezt. Igaz, ő emlékezetből idős próbált próbálta fölidézni, amit gyermekfejjel élt át. Azokat a mondatokat nem olvashatja már soha senki, örökre elenyésztek. Birtokom a munkálkodó valekvető cigányok regélték, hogy napsötétedéskor óriási griffmadár száll a légben, és eltakarja a napot. Vezellette ártalmas harmat, de egy hoz. Azért köll a kutakat befödni a napsötétedés idején. Babona ez, mit könnyen elhisz a tudatlan? Vagy pedig igaz? Ha tunnám, ideírnám. Magam is tudatlan voltam akkor a nem sejtvén, minő miráklom vette elejét. Korai estfeledésnek gondolám a gyorsan beálló sötétülést. A fellegek színét változásba hozta mély zöldre föstvén emezeket s a tájékot. A melegnek rohamos alábszállását érzettem. Amiként sűrűsödött a sötétség, a madarak és bogarak ijedése akként nőtt, repkedtek össznye visznya némellik dögölve a földre hullott. A vélem lévő ebb keservesen vonyított. Halálra rémültem. Mire a napnak utolsó fényes sarlója egészen elfeketült, az éjjeli csillagok hirtelen látszottak föltűnni az égboltozaton. Idáig emlékezem, utána értelmem elhagyott. Azt hívém végem, s vége a világnak. Pedig a históriám éppen, hogy megkezdődött. Másoktól hallottam későbben, minő varást szalasztottam el. A nap körül dimántos lánggyűrű csillámolt, Szent Glória gyanánt. Boldogok lehetnek, Kiknek egére éj pompát varázsol az úr. Amidőn ez is elmúlott, úgy mondják, sebesen hajnalodott, immár másodízben a manapon. A megfélemült állatok és emberek örventek, Köszönték az újjászülető fényt! Ez a hangfelvétel 2021. májusában készült a Pentaton stúdiójában az Aténeum könyvkiadó megbízásából. Vámos Miklós apák című regénye, Aföldi Robert felolvasásában hangzott el. A rendező Serestomás, a hangbendők László és Liszka Jatilla volt.